І тільки через п'ять днів мене відпустили з лікарні. Уже після того, коли мали документальне підтвердження, що в мене дійсно все здорове. А в документальному медичному висновку признали, що в медичній практиці такому не було аналогів. Значить, не було подібного. Нашими словами, це є так, що в медичній практиці такого ще ніколи не було, щоб за стільки днів Позаживали такі рани від опіків. Велика слава нашому богутньому Богові! То було чудо на увесь наш округ. Заговорили про мене люди, які відвідували мене з різних місць, щоб побачити власними очима і переконатися в тому, що зробив Господь. Радість атеїстів покинула їх, вони зігнули голови і замовкли. Спинивши свої виступи перед людьми, щоб при їх виступах не заходити в бесіді про моє надприродне оздоровлення, тому що та дійсність доказувала, що Бог існує і творить чуда. Можливо, комусь здається, що мої опіки були не такі вже страшні, що через сім днів я ведужав само собою при допомозі ліків. Я для слави Божої попрошу таких над чимось задуматися. Мабуть, вам приходилося знати людей, які випадково обпікли частково руку чи що інше. Можливо, і самі мали опіки. Пригадайте, як заскоро зліковувалися опечена рана. А те, що було в мене, те не порівнянне з малою побутовою раною. Пригадайте, а краще ще раз перечитайте те місце, як приготувалися лікарі мене лікувати. Як боялися мене переносити в палату, щоб не доторкнутися до мого тіла зайвий раз. І залишили там, де робили мені первинну допомогу до приїзду професора, які незвичні засоби для лікування привіз професор викликаний, Звіддалі 50 кілометрів. Для звичайних травм такого не роблять. Як я із-за опіків повинен був лежати зовсім голим і на надувних камерах. Це одне вже свідчить, як то було серйозно. А друге, ті, хто падав у той басейн до мене і після мене, всі лікувалися по 3-4 місяці і все ж помирали. А я за сім днів, як було предстано Святим Духом, був зовсім здоровий. Хіба це можна порівняти одне з одним? Ісус Христос, самий той, що був вчора, той самий і сьогодні, і по віки теж. Сила в ньому не зменшилася, слава Йому. Після цього ініціатива в боротьбі за тіїсами перейшла на мою сторону, на мою користь на прославу існуючого Бога Вседержителя. Дискусії зі мною проходили вже не з їхнього примусу, а по моєму бажанню, і велися у дружніх, хороших тонах. Ті начальники кликали мене до себе додому, щоб без перешкод відверто говорити зі мною на релігійні теми. Той заступник директора Попов «Багато разів приходив до мене додому, як добрий приятель, приносив гостинці моїм дітям, і ми говорили, і говорили. Він навіть приніс мені велику українську біблію, яких не було де дістати, а він отримав її, щоб знатися з нею для боротьби з віруючими. Наші розмови були плодотворними». Він прислухався до всього, що я говорив, і багато з чим відверто погоджувався. То було славно, і та слава належала Богові. Коли я через декілька років розчетувався з роботи і виїжджав з Красноїцька в Кам'янку, цей атеїст Попов, прощаючись зі мною, говорив, «Приїжджайте частіше до нас в гості, будете у нас бажаним завжди, коли б ви не приїхали, наш дім відкритий для вас в будь-яку пору доби. І я дійсно приїжджав, вичитував щось нового в научній літературі, чим міг цього атеїста май знеселити, і з Божою допомогою добивав його. Ми дійшли до того, що він подумував уже про те, щоб переїхати жити в Чернівці і там ходити на зібрання. Чернівецькі друзі вже вишукували йому дім. Пам'ятаю, скільки разів Бог мені чудово допомагав, озброюючи мене проти безбожників. Десь в кінці 60-х років приходить до мене додому одна комуністка. Вона працювала завідуючою бібліотеки в Кам'янці і каже, «Нікодим, ви того не знаєте, а я вам скажу, мені наказано ховати від вас атеїстичні книги. І такі, в яких великі люди писали про Бога. Але я хочу вам зробити добре. І вірю, що ви про це нікому не скажете. Я ради вас взяла гріх на душу. Спеціально для вас вкрала одну книгу з районної бібліотеки. Вона вам дуже допоможе. І дає мені нову новісеньку книгу. Один із творів Карла Маркса. Я подякую їй за людяність. За довіру щодо мене і за книгу, і кажу, гріха не будете мати за цю вкрадену книгу. Я зараз дам вам інші книги на суму вартості цієї, ще більше дам. І ви віднесете туди, де взяли цю. А за той гріх помолюся до Бога, щоб благословив вас і зарахував ваш чинок як допомогу віруючим. Що то була за книга? То був один том із ранніх творів Карла Маркса, який був один з новоположників комунізму. Його портрет у найвезначніших урочистих місцях красувався поруч Леніна і Фрідріха Енгельса. Його зарахували в Радянському Союзі у безбожну трійцю і фігурували ним як безбожником-атеїстом. А в тому томі він так писав про Бога, як рідко хто з нас проповідує. І це все від народу приховувалося, а говорилося, якщо такі мислителі, гіганти не вірили в Бога, то значить, ніде його немає. А Бог заставив людину, яка повинна була ховати від мене навіть менші цінні книги, принести мені додому таку. Коли я приїхав з цією книгою Красноїск до атеїста Попова, до його дому, щоб ще більше його обеселити, і повів бесіду так, щоб він з дружиною змушені були відбиватися від мене Марксом, і вони стали ховатися за його безбожний авторитет, я тоді дав їм справжнього Маркса, віруючого в Бога. Вони як заглянули в той том, то залишилися з ротами відкритими. Хоча він закінчив два вищі учбові заклади, він не знав того, що така книга існує, і що Маркс вірив у Бога. Глибився в читання, а брови полізли вверх. Підходить до нього його дружина, взяла книгу, читає і заперечливо хитає головою. Зрешті звертається до чоловіка. «Щоє то Коля? Фу! Какое то навожденнє!» должно быть это фальсификация и обглядываю книгу з всех сторон, как я подклеив палитурки, от Маркса до какой релігійної религийной книги и не может ничего заметить кличе чоловіка. Коля, но этого не может быть это подделка помоги обнаружить и шукают подделки когда уже перестали, смотрятся на меня а я говорю, ищите ищите фальсификацию Никогда не думал, что после всего, что между нами было, вы, меня, вы можете сомневаться в моей честности. Книга самая настоящая, только что выпущена в Москве, солидным издательством. Я могу ее вам оставить на время для экспертизы, чтобы вы убедились, где фальсификация – у нас или у вас. Чтобы вы знали, вот что вы верите, и кто прячет от людей истину називає таких людей атеїстами в то время, коли вони віруючі. Про подібні дискусії можна писати і писати, їх було і було, але впереді ще багато подій чекають опису. Деспут Тепер я хочу писати хоча б один деспут атеїстів з віруючими, які в тих порах робили атеїсти. Вони сподівалися, що ними переможуть віруючих на таких прилюдних дискусіях і докажуть свою правоту перед всіма, що Бога дійсно нема. А тим докажуть, що віруючі, то відсталі неграмотні люди, з яких не дивно, що вони вірять в якогось Бога. Це була така їх програма. А виходило, все навпаки. Але описаний мною тут Деспот то був особливий деспот. Славно виступав на ньому наш брат, але православні люди, як ніде в інших місцях, були сильно активними і повальним незадоволенням розгромили тріумф атіїстів. То був особливий деспот і був перший і останній у тому селі. Десь в 1963 році в селі Межерідця, Сторженецького району, атеїсти запланували зробити деспот. Тому що в тому селі існувала церква п'ятдесятників. Цей деспот проходив у сільському клубі вечором. Я тоді жив у Красноїльську, це чотири кілометри від межирічя. Коли я знав про цю подію, то постарався бути там. Зі мною з каменки був ще брат Микола Загрюк. Коли ми зайшли в той клуб, там було вже так багато людей, що проходи були вже повністю забиті. Ми ще знайшли місце в задньому ряду, але щоб щось бачити, то потрібно було ставати ногами на крісло, тому що люди мали таку зацікавленість, що вставали на ноги, заважаючи заднім. На сцені сиділи пани безбожники і чекали одного віруючого брата, Мотреску Радола, який погодився виступати перед всіма в захист Божої правди. Його ще не було. А чому не було? Не було тому, як опісля вияснилося, що йому навіть не сказали, в який день буде деспот. Він, нічого не знаючи, що деспот, назначений на той день, затримався на роботі, де працював у лісі. А в залі вже нагнітали атмосферу проти віруючих, що вони такі-сякі, ховаються як кролики, як ось Мотреску який не поважає таку кількість народу і запізнюється, а, можливо, і не прийде. І за ним післали одного шкільного вчителя повозкою, щоб привіз його. І в очах слухаючих те виглядало дійсно як неповага до зібравшихся людей в клубі, або страх перед безбожниками. Це так робили спеціально, щоб люди обурилися проти нього – що він заставляє всіх так довго чекати, і він потім не мав успіху у своєму виступі. Йому спеціально не сказали, що тієї дни не діспут, щоб він не мав, коли підготовитися до виступу, і від несподіванки провалився. А по закону проведення діспутів, ті, хто мав виступати на них, повинні були бути попереджені, в який день буде деспот і на яку тему мають говорити, щоб людина мала час підготуватися до нього. А він нічого не знав, ні про що буде мова, ні коли те буде. А оратори-безбожники знали все наперед, знали, на яку тему мають говорити, і вперто готувалися до того, може тиждень і може й два. Поки цього матрискула не було, оголосили порядок ведення деспоту. Що на ньому мав право виступити будь-хто з присутніх, незалежно чи віруючий чи безбожник. За виступи на законних деспотах віруючим не зараховувалася їх промова як релігійна пропаганда. Те для людей було в диковинку, бо всюди заборонялося говорити про Бога, а тут можна. Більшість в залі були православні християни. Деякі навіть випили для хоробрості, щоб заступитися за віру православну. Деспот проходив на румунській мові, тому що в тому селі жили тільки румуни. За столом у президії засідали якісь незнайомі атеїсти, які приїхали з Чернівців і навіть з Кишиньова, столиці Молдавії. Оголосили порядок денний і розпочали деспот. Спочатку виступив якийсь лектор-безбожник. Він говорив про те, що Всесвітній потоп, про який пише в Біблії, то міф і неправда. Що стільки води, щоб були покриті всі гори землі, просто не існує на землі.